Eta ez ez ipatu baina laste gere somai minutoren buruan entzulearen iritzia, nitziak, madina, entzutanako dugu, atxalde untan, goizberriko saioan entzun onduan. Ezakitzuen zat bergauza den, baina nik hainbeste kontu pertsonalen artean galtzen naiz batzutan, imailetako e pasaitza, twitter, laneko emaila, laneko xare sozialak, ez dakitze webgunetako pasaitza, bankoko kode berezia internetan eta karta urdinarena, ere, karta urdinarena burua nahi sartia da osoki, naski, buruz ezagutzen duzuna, eta batzutan, ez dakizu zemagia beltzak eraginik, lau zemakiz osatutako kode hori desagerzen da zure burutik, justu autoko esan za, Oski beti du zurarik. Gauzada batzutan zure pasaitza haztema duzu be, jenda gauza a gargiaagoak izaitenhal dira, Gobernu buru baldimaiera adibidez. jena garria hori izan hititza jarain nuena. Ha gobernadorari edo hahauiko gobernuadoreari gertatu zaio asteuntan. Eez beH Edo joen hastian. Berdin entzun uze asteuntan edo joen hastean. hawaek! Uste izan du, misil bat buru gainera eroriko zitza iola. Ez gutxi, eh, misil batek miniten aldu. Jutagilaren amairuan hauaiko biztanleek, haien telefonoetan ukantzuten alekta mezu hau. Misil balistiko baten mehatsua hauaien babestu ahaldu zuen lekuan ez da ariketa bat. Irudikatzen alda, ez? Ze beldura izaiten olakotan, zure mesuan, zure telefononuk aiten duzuareko lako mesu bat. Xare sozialetan, fite edatu da alerta mesua, hogeita emezortzi minutuko beldur kolektibo bat edatu da. Baina alerta trompaturik bidali zuten, ahabai. Egia da, etzenarik eta bat, uts bat zen, norbaitek butoin txarra zapatu du. Arazoa da, ez, ez luzea izan dela. Eta gobernadoreak espikatu du ez duela lehenago ofizialki ez estatu hal izan aeta faltsoua zela bere Twitter Twitterkodukuko kodeak ez zituelako. Goberndoreak bakkamerena eskatu du hauiko biztanleei aldatuko zela janez. Nire telefonoan instalatu dut aplikazioa orain zuzenki sartzenarko sartzeko gi, gizan ebebikain. Lasaiago senditu behar dira bizantleak. Donald Trump berri bat beti zer nahi txokatzen, telefona beti eskupean, argri dena ala ere. Gaur egon Twitter bat behar dutela, agintariek komunikatzeko eta informazioak pasalazteko. Tebizta putz, utz, putz. Itziar madinaritza eman haintzin informazioaz arribeigidaz, egatik ez kasetaritzaz gauza bitxivat gertatu baita hasteuntan, kasetari batek ber gaiaz idatzi baitu bi edabide dezberdinetan. Baina ez du ber informazio eman Notre-Dame delandeko zadari buruzko artikulu bat da, hemen gatazkan Le Figaro alde batetik eta liberazion edabideak bestetik, ez dute ber gauza idazten ber kazetari delarik edo kastariadarik giblean izen petzen duena, hmm, baina bada azalpen bat, eh? Tonalitatean desberdinak dira, alde batetik eskuineko eta bide bat, eta bestetik eskerrekoa. Intesgarria da ikustea, hautatu editorialak edo autu editorialak nola desberditzen aldiren. Gaia hemen zadeko bide bat, desikan deitzen dena, frantzisez behirri zidekitzen dutela. Titulu batean, Zadistek beti haien legea egiten dute, Eta bestean xkanen azken egunak. Gauza da hemen kazetariak ez duela figo edo liberentzatlan egiten Press paperentzatlan egiten du hau da printsa agentzia bat Eda bideak onotik bere saltzaiten du bere izenean biska bat bere kolorea emaiten du artikuluari bere ildo editoriala segituz. Orakoak balio dutegiajan zazpi desberdintasuen joko eginteko adibidez bakotsaren kolore politikoa eta helburuak ere argitzeko naiz eta biststandena eta bidegusiak neutroak Izan hori egan gabeua, Enttzularen iritian orain zuri hitza itziakmadina. Egunon, turisten nagusatzeko salgaietan izaiten ohi dira dena kolore, begiale joxka baten naintzinaan ezagi, botoina zapatu etaRIst, basauntza, mahmota edo mendigorako kide morela erdenna erakusten dituzten argazki tresnak. Sakagailuari eragin eta eragin, eta begia leherketa kromatiko soilaz bazkatzen da. Benen alakoan behin, ara, lehen goba sauntzadi hori. Lilurak harturik, momentu goxua pasaturik, eskertzen da eta tresna pausatzen. Dejavu gixako impresio batez naiz ni egun lotzen kronika edo aipaldi uni. Basahuntzaren diapositiba behirikusten manu bezala li harturik nago, irratia. Behin bazen, ninintzen grabatzaile hotz, kolaboratzailean, aipaldien prestatzaile. Argazkitresna agusalariaren botoinari eragiteko gogoa sartu zait. Brrist! Ikusi dudan lehen itxurak hagituko zaituzte berdin. Irratilaria begiko bat, ongi eto emaiten laneko lehen eguna. Kafe untzi gaindik eskuan. Zubi betik, ibaian ola, ez darian hala, uholdeak kafeetan aduzkegu ordu hartako bimila garen urteak aintzineko iruleiko eri iratian. Brist, bigarren irudiak sinesteko ahalak ditu bimila eta emezortzian. Irratia ibiltzen da, orde ez elektronika bi gabe, igatilariek irakuri behareko dokumentuak paper berziklatuetan eskuz dira idazten. Eskolako ikasleo idazkeratik euli idazkerara ino atxeman zitaiken, biztan dena. Tagtian, hieroglifiko bat edo beste, hitzen potenzialitate semantikoaz esaldia osatu behareko idazkera gajia. Brist eta brist, Hamaika diapositibarena baditaike, oroitzapena txegin pahastaren, pa beudea atik, jinen dira, beharok duan. Momentuz, déjà vu sendimenduari kilikatzen utziko diogu, goxotatsunak on egiten baitu noiztenka. Asti izanen dugu, kexarazten gaituztenak aipatzeko. Eskuararen egoera penagahia, inguramenaren erasotzeetengabea, Pogresiaren heratzea, turismoaren, kontsumoaren, aiseria politiko, ekonomiko eta sozialaren gure buru ez jabetzea, Kurdistan, Txapa, Siria, Kabilia, Rojava, berrizt, hagdezadan agurtuaintzin iraganeko memento goxuetarat nara mantrepeta li luragahia. Eta zer dakust? Entzuten dut, irudiezkain musikabat, kantu alegerak dira, basa ahaideak, hangoak, Hemengoak. Izanuntza eta ondo kualdi hartio entzuleak. Izanuntza itziak madina milesker entzulearen idizian. Eta ora dugu, gure argazki kronikarekin joan esetxe bagia Bai zuie pakte honen. Argazki batetik abiatzeko gaur, eta sukautatua da, Argazki hau. Ehm, bo, ez dakit, ez tabeliziki aktualitatea lotua, edo azkain minutuko Argazki oietako bat, edo munduaren beste aldean argtua izan den irudi oietako bat. Ez, geoaktualitatiai mefiatzen eta ah. bada aktualitatiaekin lotua bat hale, hor ikusten dugua adineko asmatzen ahalda emazte baten eskia, uh, bi eskuk etxekitzen jena uh, laguntza gizako zerbait, hor din mis teioa hausteko epat batetan hartuik da argazki hau, epat edelaik uh, zaharretxe bat errandezagun, Eta uh, egilia Pascal Lashenoda, AFP agentziakoa. Eta argazkihunek ilustratzen du. Uh, ez dut uh, egia ez da guaiartinoko estiloko argazkibat. Uh, egia ez dela mindu zabalekua edo jarri gari edo beste. Bena, uh, badazeraipa argazkihunen inguian. Batetik artiku, ilustratzen dian artikulia nahi behinean um, Aipatu ebai jaburki, Matilde base eizain baten uh, kesu mesu batekin uh, uh, lotuk da, uh, Matilde base hoi eizain izanbeita epat batetan eta uh, gazte izanike, hoitala urtetan, uh, bere be expedientziaz dizgustatuik, uh, epada utzi zian eta ofizioa oso kieba utzi zian, erraitez uh, lanbaldintzak haintzela okerrak, hain zila stresa bizie ginoztako lan ean uh, sentitzen zila bestike uh, be, adineko pertsona hoik stresatzen zutila eta zila lan ahuntza egiten azkenin uh, tratutxarrak bai eragiten zutila hori mesiu oso gogor bat idatzi zian ez dagoa ikua mesiu dila hilabetezun baite takua um, bena, bena hoi hartzun handia yuken behar lukian gaia idu izait eta ez dituzte bat dila, ordin guk, e, ipariskal herriko hitzan egin ginean artikulu bat e, maulen ebai epadeko langile bat hola kex izun behitzen, e, be beitzen, baldin zaktxarrak behitzen, bonzak in behar da lan baldin edo ospitalek gusietan, e, frantxez goberniaen lege dezberdinen ondorioz, ahalak ipitzen behitia eta beraz, Uh, geoagota langile egiteago bada, pertsona uh, geoagota habo hartzatzeko eta baldintza hoietan prefosta fosta humanitatea dezagertzen da. Ordin argazki hoi ekarri du eta argazki hoortan humanitate hoi agei beita eta ene ustez, uh, gai doi bat ezagutzen delaik, agei anusten du argazki horrek zer galtzen egin um, oso, oso, oso importanti du izaitana uh, jentarte juntan. Uh, Galtzen aigia, uh, adineko, zentekiko errespetu handia, eta, eta joat, usteltzen edo puritzen da bizi urgentzia, eta hoi uh, hun hartezina du izait, eta ez denez hanitxai patu, intzanto, nik behitu tahtetipi bat uh, kronika juntan, ebe horren haipatzea zinen intzala. Ez hain nintz haipatu, ha baina nintz taputzen, dehi haipatu dugu Dura aste bat. bat ber berbidetik gerran, iraitz sufia urrekin, kronikalariarekin, hartatzaileak greba mugimendu dezberdinetan ari baitira, baina iraitzek espikatzen zuen bezala, be, greba egiten dutelari kalere lan egiten dute, zenta bestenaz be, pertsonekiko eta eriekiko ahiskua baita ez badute lan egiten, greba egiten madute zinez, e... Eta badela hor, uh, krixi bat, krixia ezta horreingoa, egia ezan garapen bat, uh, osasun mundua frantziak lukaldean, eh, gelditzen bagira, abenana uh, eridetzen ari dela eta langileak eritzen ari direla, eta azken ean uh, ahont uh, diosun bezala sistema osoki usteltzen ari dela ere. Bai, bai, eta oso, oso lagia edu zaitego eraz, eta um, ez da, erra, errandu bezala, greba egiten delaik uh, lanian haidea eta azken nin eragin gitu du, geho, kronikahuntat utzultzeko, kronikahunen funtsa irudia eta argazki eta beste baitia, hor, holako argazkiak egitia, bai, mentzen zaiku kasetalaiek, zuiten gilaik, uh, gehienetan, uh, reportaje edo artikulu baik baten egitea, bena uh, adibidez... Uh, Sh, bal, ahal guti edo ahal eskazia horrek sortzen dutian baldintza txarrak ilustratzeko nik uanokuan ez dut ikusi argazki interesgarrik egoniz txerkatzen ebaik kronikagunen prestatzeko eta ez dut uh, holakoik ikusi hor um, din batetik uh, oso gaitza sartzia uh, myndu hortantzen eta administrazione frantseza kasetalaik gilaik badakigun den oso hierarxizatuk eta nausien, nausien, nausien baimena behar dugi holako ginetan txartzeko eta eta bon, argazki badu humanitate hannit, eskertzen da, baina erraiten dudalaik e, ikusten estena ez dela existitzen, e, be problema hoi bai bon, badakita ipatzen dela, eta hitz eta putzen holako edabideetan edabide ipatzen dela, edabide bai. handiagoetan ebai, uste dut hale ez hain e, bisibilizatuik problema hoi, eta ezkiela, uste dut herritarrak ezkiela, Uh, aski kontsiente hor jokian den gusiaz, zen eta adinekuak uai gazte gieno beste zunbaidea, baina geho gio izan engia, eta pentsatu behar genuke, ea ze bal dintzetan uh, bizina hiote dugun gue zahartzarua. Eta, bon, geho enintzan, uh, enintzan zinik uh, beti bezala gaitza ezko generaitea eta, eta beste ikez, uh, justokia haste juntan uh, Be, berri zepu ba egitekoen elanaz uh, hitzan uh, artikulu bat uh, prestatu dugu uh, adineko eta zasholatzen uh, dien uh, bilangilekin uh, Eginik, bata e, maulen alkarte batetan dena etxeka alkartian eta bestia e, don paleuko zahar etxeko zuizendaia da eta biek oso se interesgarriak garatu dutie ben alkarte eta laaldekin prefosta batetik maulen etxeka alkartiak txerkatzen ditu egoitzak e, prefosta dine cuentako egokirenagi beita be peko peko solairu edo etagian, Uh, baldintzak guziak izan dituan, uh, bon, niz sehetak zuenetan txartuko, dutxabat eta ez main bat, eta beste. Eta bestetik doa paleune bai oso interesgarria behatu dien jaikuntza uh, bat, uh, han jaikin bat uh, altsatzen haidea, zaharretxia ilotzuik, eta hor, eginen ditue bost apartamentu autonomo, autonomo dian adineko pertsonentako, ez ditian, bortxatuik izan, uai den bezala autonomo dielaik, zaharretxe bat eta juitia. Jarraik dezen, e, bizitzen ben autonomia hoi, bena izatez hiligune batetan, eran nahi beita donapaleuna mikustaren tako, eta ukendezen da, be josketak egiteko aiza eta beste, zen eta hoi, gue lurraldetako problematika bada, herri tipietan, Uh, adineko zunbait oso baztertu gela, izan geografia aldetik, ez diela egidatzen ahal, e izan ebai sozialki, ez behitie beti familia enguian edo jente hanitxik usten ahal. Eta be, bi desmartza hoik, kipi izan eta maulen mintzogia uh, be, sei pertsonetaz uaikoz, haidia txerkatzen etxe habo jente habo entako, eta dona paleuko sedia urteundagin, E, eginik izanen dena e, bost apartamentukua izanen da beraz ezkia mintzo maila handiko sedetaz, bai humanitate handiko sedetaz, eta bon nahi nien hoie bai azpimahatu e, ne ustez importan da argazki jortan agei dena, ergan nahi beita be alkartaxuna euken dezagun adineko ekiko bereziki be, behar gorria jenekiko um, Orduan e, gauza initz egan baititu zuber esaldian kasik, eh, lehenik eh, eh, eh, eh, eh, ez, ez zintudan moztu nahi eta azkenean gauzainitz eh, lehenitunak gehiitut, behorain ejango ditut, baina e, irudiarena lehenik eh, intesgahia da ipatzen zinularik eh, be, ikusten ez dena ez dela eksistitzen eta irudi hori eskua adinetako baten eskua esku gazteagoen ahtean hainitzaliz eh, eh, ikusi izanudan irudia dan, eh, boz, ez da behia erez eta... Joen hastean ere bilatu dut uh, olako irudi bat uh, zerbait lotura adinetako jena eta laguntza sekatu dut Googleen eta olako irudiak bakrika gertu zaizkieta. Eta gero um, gauza da bai ez direla ikusten uh, bezinez gertatzen direnak zenta izan dira eh? eta geroztageiago tratamendu txaka uh, aipatzen da olako epat guneretan biztana ez dugu oroko jatzen eta eta ara, Batzoek oien lana behar den mesala egiten dute eta hoien lana bizitzen dute, baina e, arazoak direla eta ere e, egituren gatik, diruaren aldetik, e, ez da gehiago langilerik, originoen piskatere iraitzikina aipatzen, e, dirurik ez da gehiago emaiten osasunean eta jendeak langilek gehiago e, eman behar dute, eta azkenean e, erretzen dira eta errespeturik gabe tratatzen dituzte... E, Eriak edo adinetako jendeak hemen kasu untan. Baina ez nahitara ere. Horten adinetakoaren kategoria ere behar ba hori ere da. Adinetakoak beti aipatzen ditugu. Baina ez pertsonak dira ere. Eta gu dakit, gu garen bezala, gu izanengira ere larogei urtetan. Gu baina zaharra Baina ez adinetako. du idupiskatrak zu separatzen dela pertsonen mundutik, adinetakoa bilakatzen zarelarik dezberdin zen dela ere, zakitu lertzen den gana dutena. Bai, bai, bai, geho, bai, hoiko stima bilakatuk zaiku kategorizatziak, aipatzen aipatzenetuken bezala, izan hey. droga istoia edo beste, eh, gaztiak die eta... Geo, eh, bai, egia hoi gai sentzible bat dela, ipatu dugu fite-fite, ben anik, barnetik ezagutu gabe, uh, uste dut kontsientzia hartu nila reportaje batek itiaikin, aipatzen uh, dugu laik eta langileen uh, uh, langileen aldetik, uh, uste dut uh, oso important dela erraitia, um, hoi uste dut denek umprenitzen ahal dugula, denek agitzen zaiku edo gertatzen zaiku, lana fit egin beharra eta gaizki egitea. Eta uste dut hoidele agitzen, salbu belangile hoiak, eizain edo beste, beste ofiziotakuek, e, pertsonak ditela bus eta eta ordin ondorioak e, lahiago dela, ez du inporta gazna bat e, bost segundaz utzulik balin bada eta guztotxarra jartzen bada du, bohan be bost asola, ben ahor pertsona, pertsonak dia buz, eta um, uste dut horretaz, E, bai kontzientzia hartu nila e, mintzatzez langile hoiekin erraiten zielaik 5 minutaz hartzatu behar ziela pertsona bat e, e, askidugisatzia gihauke egitia goizan 5 minutaz prestizatieta askidau hartzeko ze lan zama den eta tratutxarra geipatzen batzen jelaik eni sekula mintzo e, pe, gente edo langile hoien fede txarraz e, akuntxai nik dut sistemak e, sistemak dila eragiten hoi hoi argi utzen nian zen eta badakit uh, mingarri dela langile hoientako jolako ez tabaidak entzitia eta uh, uste dut uh, respetu izokatu behar dela zen eta... Aidea huaiko baldin egiten munduko lan gogorrenetai bat, eta bon, errespetu handia bat dituzentako. Itzo hoieki lan ere bukatzen dugu, nintzen nota positibo batekin bukatzen altzen gaurko kronika, baina bai langile hoiekiko errespetu osoa ere azpimarratzeko, lan biziki berezit azaila dutelarik ere. Hor tse, joanes, etxe bagia, mile esker eta izanuntza? Berkizan izanuntza. Eta laster gure gomita hamar buruan, buruuan angeloiarbide izango da garai berezi bat fase erabaki garrri bat Halla gure esku dagoak erabakitze eskubidea uh, ordua dela ere urgunago eraramaiteko adierazi dute atzo larunbauntan eegaen eranendute, zein den pentsatu duten itzzordu nagusia ekainerako anartean hainbatxe etaun ere bilduko ditugu memenuz bostak eta hitamika dira berriak zurekin jojo bidarte. FIPA festivalaren inguruan ez tabadak, haurtengo edizioak toki berezi bat eskaintzen baitu Israelko filmeri eta filma egileeri ez denen gustukoa egun bat zinegilek ageri bat plazaratu dute hor sobera sustengatzen duela fipa Israelko gobernua. Palestinako sinemegintzari aldiz toki berezibat eskainia izanen zaio ostirale untan, bayonako patxokian elkarteak du gau antolatzen. Eta handia filma ere ikustekoa da, hor, nahi balima duzu ikusi, parada baduzue gau garatzean amikusen Saint-Louis-ine gel antzortseak eteritan erakutsa izanen baita. Korsikan ez tabadak, Korsikako gobernua eta Frantziako gobernuaren artean, Jiltzimeonik salatzen du Frantziak gobernuak naikerik guti duela negoziatzeko, manifestaldi bat deituada Otsailaren Iruko. Iruinen ez tabadak, pnu eta sozialista alderdean artean, biakkoalizioan dira eta erriko etxian, behinan akordio guri hautsia izan da gaur. Baixoko, baixoko ondoko ikasbideak autatzeko parkurzup izeneko plataforma berri eidekia da eta ikaslek autuak egin behar dituzte, martxoaren amairoa intzin amar bat autu egiten aldituzte. Marrak kolezioan janari bilketa bat antolatu dute askurri bankuaren egin dute hori eta biziki baikora izan da, elduden urtean ere partaidetza berriz egitea ere aipatzen da. Petzero Euskal asteontako petzereroa bittek Jean egitekedo diika autoere. Zanpoligien itssasoak laboraria. Petzero saiilua auzira ziggurditan laurdenetan larun goizeko zorseketo goietan igande da Asteuntako kanpoko Mintzaldien saioan bortizkeririk gabeko egin moldeak eta usaiak dira aipatuak izanen. Mintzalaria izanen da Jean-François Bernardini Imu Brini Korsikako talde famatuko kantaria. Jonden azaruan eskoalegirat zen ustaritzeko ikastetxerat komitaturik Mintzaldi baten eskaintzerat. Astezken argatsuntan bortizkeriari gabeko egin moldeak eta usaiak Jean-François Bernardini kantariarekin argatxeko behatzi hontan Euskal irratietan. Errepika, bi haramunean, horren batean iruleiko irratian. Ostegunean gunean geixoen mankizunean, musikatze loaldia haipagai. Gure bigo mitak aian de Etxeberri eta David Ondarz, desafioaren zatberen prestaketa aurkeztuko digute ostegunean ahatsiko bedelatzitan geiso eman kizunean eta aste azkena izanki gurekin izango da edo Matin Perez uh, xe jakain zintioan horreinaliz prentsaren itzulian itzeta putz, put, itzeta putz put, itzeta, itzeta, Itzeta, itzeta, itzeta, putu! Eta Kataluniian nagusi ordu honetan begian, Puiz demontagertzen da eta bere hitzak inbestidura saioan guztiok ok egon behar genuke Katalunian, Roger Torrent Legebilzaarriko maiko presidentea, Puiz dementekin bildu da Bruselan Barzelonan Guardia Zibila haent zeren eta omniumen egoitzetan sartu da eta baita generalitateko telekomunikazioen zentrora, ere, Katalunia ere nagusi argillan, hor uh, aldiz be Guardia Zibilaren uh, Guardia Zibilaren ekintzak aipatu, saientz eta omniumen egoitzetan sartu baita, kuitxart eta Sanchezan informazio bila, hora, uh, Kataluniaren aldetik, ala ere, gainagusietan direlarik. Atzo Atzoaipatzen ginuen jadanik, eta oraindik hor da, gainagusietan begian hotxarkoago gako ilketa, sumarragako zentroan, sartu dutea atxamandako irur garen gaztea ere, bizkaiko adingabe prokuradoreak, deklarazio hartu die gaur, bigarren aldikotz, indakkeriazko ilketarekin zerikusia duten hiru adingabeetako biri, adingabeen zentroen ikuskatzeak, geitu dituel, areagotu dituela, jakinarazu du, fiskalak, hori hemen bi adinetakoen ilketa, haipatzen dutela, eta horren inguruko inkestak segitzen duela. Eskoletako zuzendariaren kontrako pintaketa sexistak egin dituztela salatu du Leitzako herriko etxeak. Edukimatxista duten zazpi pindaketa egin dizkiote Ameka eguneko tartean, guztiak eskola eremuan era soa, salatzeko herriko etxeak elkarretaratsa daite du ostirala arratsalderako berrian hemen aipagaien. Eta FIPA, ipatzen geroen berrietan ere, Ipa Euskal Herrikoitzan titulu hau Israel goxorkuntzaren promozioa gobernuaren politikaren Propagandarako trezna zentrala da, hau da titulua eta berriz hartzen du hitzak uh, uh, filme egileek, egun uh, bat filme egileek izenpetu duten tekstua eta tituluan hemen emaiten. Argian bestalde eta gaurko gaia ere uh, izan da Euskal Eda Bide Inigo Kabakas hauziaren baitan sartzen duena. Ertzaintzak Inigo Kabakas zuen hori da epaiteketan behar den kasu bakarra. Gaur epaiteketan pasatzen ziren garako bi kazetari eta horren salatzeko argiak giri bat uh, plazaratu du. Horri uh, loturik, ere, hainbat informazioa txemango dituzue. Hemen argian eta um, Euskaraldia, Euskaraldia ia barkatu egemoniaren bila hau da joseba alvarezen e, iritziaren titulua euskaraldia e, e, euskal autonomia erkidegoko instituzio nagusi guztietan alderri sozialistarekin gobernatzen duten pnevek tupak topagunearekin topa izenpeturiko akordio estrategikoa da ez nik ala esaten utalako beraiek publikoki 2000 eta udaltopean horrela aurkeztuta definitu definitu zutelako baizik uh, berak dio izkuntzaren esparuan ere PNVk Euskal Gintza eta Euskal kontrolatu nahi ditu orain arte lortu ez duena erdiesteko euskalgintza Euskal Gintza domestikatu uh, ba, argian barkatu atxemango duzu uh, bere itza Kaseta puntu eusen bestalde, Baxa haideak siberotak kantu bereziak dira kantoreak itzik gabe. Titulua hemen, Fipari Lotua eta Elza Oliarji Inez eta Oian Oliarji Inez dokumental zuzen harita Egin elkarrizketak, elkarrizketak, proposatzen du kaseta.eusek, FIPan erakutsi dutelarik, erakutsi dutelarik, beraz, bere dokumentala. Eta hor txailaren amarrean, Zadera joiteko autobusa tolatu dute bayonatik, hemen kasetan aipagai. Eta gara naiz eta jonego hiri zelaien zela kontrako epaiketa abiatu da hau ere kazetak aipatzen du beraz gau jabiatu den epaiketa. Hori eta, eta me bazkek ere titulu nagusian emaiten du gazezetariak akusatuen bankuaren gainean. Eta, media bazken, Euskara podiumaren gainean izan dadin, Euskal Zeindiak, atzo ere titoluna gusietan zen, berrian, naski, Euskara kontotan hartua izan dadin, adibidez, frantziako turan galdea ofiziala egindu Euskal Zeindiak, media bazkena ipagaiak. eta zudu ezten uh, bordaleko arena gela berritua eta bere estrena gaurko konzertorekin depes modekin aipagai bestaldet jambuseko obrak angelun eta miaritzeko etor bidean gai nagusietan hauek ziren prentxan, aipatzen zirenak tenore untan interneten joita razten ontsi eta marbat minuturen buruan Matin Perez gurekin izango dela biharko gehi emankizuna eman kizuna aipatzeko mainan leheniko mitaren tenorea itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana arantxa ididarekin oskal Garai berezi bat, fase erabaki gargian sartzen garelakon gure eskudago dago egtar taldeak jakinarazi du larumatean ekainean raga ekimen nagusi bat iragarriko zuela, gure eskudagoko Angelo iakbide gurekin agatsalde honan. Arratxalean, bai. Azken hilabete hauetan, Katalunia hainit zaipatu dugularik, erabakitzeko eskubidearen aldeko osagai garantzitsuak direla, du edo bidea egiten ahal zaiola. Horten, gure eskudago hori errandu, zer eranaidu azkenean horrek? Bueno, gure iruditzen zaigu, <coughs> gure eskudagok urteko hibil bidea indu, e, eta iruditzen zaigu E, ari diela osagai ezberdinak e, pilatzen e, ardatzen honen ingurun. eragutzeko getziko eskubidean ingurun, e, osagai ezberdinak ari dila pilatzen. Eta pilatzen nahi digaina eremu ezbernietatik. Eta hor daukagu, bau bueno, ba, Estatu Espainiolean ematen nahi dan ez da baita bapada, e, maigainan azaldu dan, e, azalarazi dan e, gai bat bada, Kataluniatarteko, Katalunian zeseanik ez, Europaraino ere iritsidan e, e, gai bat bada, eta ezza bat bada, eta zaizanik ez Euskal Herri mailan ere bai ezta. Naiz eta eremu ezberdinetan, Euskal Herriko eremu ezberdinetan, e, fase ezberdinetan eon e, ezta bai dago, ezta. E, konkretuki, ea badago ezta bai dabat, e, instituzionalki ematen ari dana ezta. Estatus berriaren inguruko eztabaida. Bueno, gure eskua gok e, bez, beste alde batetik eh gure eskua go azkeneko 4 urteoetan herritarrak elkarlanean eta ardatz honen inguruan e, bueno, ba, ba elkarlanean ahalduntzen konpliktas sortzen hildu ildu ezberdinek lan ildu ezberdinek martxa jarrita, da. Batzuk izan die mobilizaziok eh besatzuk izan die beste ildo izan da, herri galdeketak, ezta? Eta ikusi dugu herri galdeketak hauek Zerremateko gai izan dien ez da. Orain Horrein arte, e, oso zaila baino ez ikusten gendu noen dela lau urte arte, ba, erri honetan, e, estatus politikoaren inguruan, o etortizun politikoaren inguruan, e, ez da bai da, bat ematea. Atzozan egune gai honen inguruan, e, gai bizterala zan gai honen inguruan, asarra zenginen eta hobe ginduna, gai hau ez hitzegin ondo emanei balinba gendune ez da bai bikoten, bai familien, bai gizarte moduan, ezta. da? E, zer egiten ari geha gure eskua goi bilbide honetan, eta bat ere herri erri galeketekin, ez da? Ba egiten da gai bizterala zan gai hau e, transizioa egiten ari geha gai razionala bihurtuz, ez da? Eta ari geha erri zerri demonstraten ehozin gauzetaz hitz egiteko gai geala, ehozin gauzetaz e, adosteko gai geala, eta ehozin gauzetaz erabakitzeko gailehala, ezta. Eh, dudi ke taukeago ibil bideo honek ari gehia zer, zer poso uzten ari dan, ez da nezta. demokratikoetan, eh, sea, hartuz e, e, demokrazia sakonduz, eh jarredak, harredak bere baitan ditun jarrera horik barredatuz. ari geana da e, demokrazian demokraziaan gehiago sakonduten gizartetan normala da hori eh konkistatzen. Normalidade hori Konkistatzen ari gaita, eta eta baita ari gaita, areago, aberazten, ezak izarte eratzen, eta izarte ari gaita arratzonen ingurun, e, zea, interespat sortzen, ez da. Noiz eta e, gure eremutik mutik e, aratago ere, e, gaiago eta osa hauek e, e, plazaratzen ari die momentu, ez da. Horregatik esaten dago gero kontutan hartu behar dugu, bintzete go euskal herrian, dator nurtean, E, izango degula baita ere siklo e, electoral bat azentzaigula eta badakigu denok ere siklo electoralak ez suposatzen hori eta elkar elkarreneako eremu ez da, eremurik egokinia izaten eta orduan ikusten denduna zan aurten 2018ten aukera asko izan ginteske izan ere txela ba, perfektu hori sortu ahalitzateko osagaiak ikusten ditigulako baina gai izan marco genduke gizarte bezela osagai horik bat abesten atzen, eraginkor jarri alizateko. Mm. Oh. Eta gure asmoa, e, gure asmoa izango ditzeke e, orain arte aritxugea ibilbide bideontan eragile ezberdinekin, e, zera hartu harremenetan e, eta irutzen zaigu aurten urtea gai izan itezkela ere euskal herriko ere, ere mu ezberdinetan, bap ezberdinek hartuz eh ba, ba, bueno, ba demostratzeko gure buruei elkarrekin zer egite iritsi gintzen ezker eta ba? Dirudiarense uh, ambizio un diekin hurbiltzen uh, da gure eskudago uh, urteherriontara 2018 sortzi ari begira azakitatzu prentsaren hau aurrean ere adierazi duzu herri honetan sekula santan egin gabeko mobilizazio bat antolatuko zela ekainean hain bestekoa izango da Bueno, <laughs> titularreke izaten die, alako izaten die eta dakiok ere zenatzen gen alako izaten die. Egiera eh eh e, ekaianamarrerako eh planteatzenen planteatzen eta bueno, urte guzti dago, zehar planteatzen ditugune eh e, ekintzak eta erronkak, diela naita naiez, herri hontan elkarrekin eragilez berdinek eta herritarrak, herritar askot asko elkarrekin egin beharreko ekintzak die. Hau da, e, nahi ta nahi ez, e, erriuntako eragile asko eta asko, elkar lanen haritu garko horrelako erronka bat e, lortu izateko. Eta, e, da, e, orain arte, e, mai gainen jarri deun, e, erronkarik ambizio ona. Eta, eta, eta, eta, eta, eta ba, ikusi genduen, 2000 -200, eta hamala urtean, euno goiteko kilometroko gizak eta egin gendunen horrek ze poso eman uzi zigune, esan, e, euskal gizarten, ezta. Eh, geroz eta erronka handiagoa lan perspektibare proportzioan bai dijoa, ezta? Eta hori behartu gindun herriz herri, auzuz auzo, ordu arte elkarrekin elkarri aurpegira begiratzen ezkinen jendea, e, elkarrekin elkartu izata, izana, elkarren azustatea, elkar ezagutzea, konfitidad sortze, errezelo gainditzea azkenen, e, saretzen, Euskal Gizartea saretzen astea, eta sentitzea elkarrekin zerreik egin tezken, sentitzen astea. Aurtengo erronka, ez dala labakarrek izango ikainak amarrekoa, aurtengo erronka, e, bai izango diela, maia hortako mai, mai erronka, gezta? Behartuko gaituztenak Gizarte bezala, elkarlanea sustatzea. Eta dubek ezagulako, hor ekintza hundi batek, uzten un posok eh ba herritarren alduntzea konplizitatea eta herri bezalako ambizio bat, da. Bezitzen zaigu urte oso berezi batzutan gaudela, horrelako e, ba, horrelako sintonia bat sortzeko herri hontan. Larumbatean eh jakingo dugu beraz ze momentu zirrikitan geldituko gira Ekaineko ekimen erraldoi hori begira hala ere Ekainean ere bost urte beteko ditu gure esku dago herri ekimenak bi hurgune berri batean txartu nahi dut taldeak Guk e, bizitzak eta naturak eta pertsonak sikloak e, ditugu bezala gure eskuagon bizitzak ere aurten ziklo bat amaitzen da. Horrek ez du esanik gure esku amaitu behardunik, baino baina bai gure esku dagon bizitzako ziklo bat amaitzen dana. Horen dela lau urte tarri asitzen da. Eta, eta aurten e, aukera, aukera asko ikusten ditugu, ezinbestean bestean boro bildu garko gendukene urte bat izan markulok ez da. Lau urte hauetan hildo e, asko jarri ditugu e, zera martxan. Hildo e, guztiak izan dira E, bueno, gure gaitasunetik garratago dauden proiektu eta hildoak, zergatik behartu gaituzzelako nahita nahi ez e, elkarlana sustatzea eta horrek sortzen dune e, ze ondoriekin positioekin. Ordun aurten ikusten deuna da aukera paregabea da hori eredu bat booabiltzea da. eta, eta guretzko garrantzitsua zanunnineke herrio honetan zikklo bat amatzea ez bakare gure esku dago aurten, bestelako osagai asko ongo diela, mai gainen ziklo ondiago bat itxiko dutenak, baina ziklo berri bat irikitzeko, ezin bestean, e, behar ditugu onarri batzuk, behardego dugu e, ambizio bat, behar dugu konplizitatea, behar herritarrak ahaldunduta e, iriki, 2000 eta meretzite gaur, iriki behar pogen duken zikloa, ziklo indartsu bat izan, izan bedinet, ta. Eta, eta irutzen zaigu, ba, norabi hortan osagai asko daudela eta asematu hartu genduke euskal gizarte bezala osagai guztiorekin eh ziklo bat ez bakarrik gure esku dagok bezik era herri ziklo bat Eta berri bat indartzu hasi alitzateko, eta Aro berri bat gure herrian hasi alitzateko. Mm -hmm. Eta berri bukatzeko onrelo jarbide, itzorduetan, emementu ziragarri dituzuenak, ere ego euskal herriko iriburuetan izango diren mintegiak, erigaldeketek segitzen dutela, eta ipar euskal Herriari begira, ere lapordi basen afago siberuan, ere erigaldeketak pentsatzen aliteizke? Guk askotan esan izan dugu, bueno, gure eskoago sortu aurritik, Sortu ondaren Euskal Herri osoko eragile askokin egon geha. Eta e, Euskal Herriko eremu batzutan e, gure eskua indar bat hartu du, eta beste batzutan ez, ez, ez du indarrik, bueno, e, bestelako indarrik hartu ez da. Momentu jakin batzutan gai izan gea eremu guztietan elkarrekin gauza egiteko, eta beste batzutan ez da, gai gai izan elkarrekin er, gauza, gauza egiteko ez da. Eh, claro, gure esku adibidez, gure esku dago dago orga, organo goren bat non esango duen eh 2019 hemen da hemen da hemen da hemen izango dien galeketak. Ez dago. Eh, egiteko adibidez, eh naita nahi ezkoa da baldintzak sortzea herri horretan, eta gure eskuago hartzen dituna da baliabidek eta eta eta eta eta, bueno, ba, da, baliabide guzti, eh borondate hori gauzatu da gain. Baina e, hori, hori horrela orrela izateko aurretik behar du ba, herri eskualde herrialde horretan ba ba ba ba hildo bueno, ba, honi peltzeko borrondate bat egotea ez da. Ordun gu dakik guna da galeketan zikloa Gipuzkoan e, Bizkaian arauan gure gureskoa gure esku gure gure dagoen atletik beintzat e, amaituko dela aurten. Eta gure helburu izango letzeko e, Eta, eta gipuzko bizka eta arabako alik eta eremu geienetara eta horrek suposatzen duen guztiarekin hau da, iriburotara iristean eko genduke galeketen prozesu hau eta ezta bai da eta ezta bai da huetan e, batez ere baita ere gipuzko bizka eta araban instituzionarkia ematen ari dalako ezta, ezta bai da ere ematen ari dalako paraleloki jakitungia nola ez Eh, ba, ba oraindik ez da eman, ez da daia instituzio hori, ez da. Eta erritmoare differenta da, taiparraldena ere bai, pesanik ez. Ordun, guk ezta guisten, eh, ez, ez na barroko ta iparralleko galdeketan hori irikita gelditzen da, baino dudik ez aukaguko eremu bakoitzean interesgar ikusten balin badie ildu hauek, ba heldu barko zaio eremuan bakoitzeko gorrundazekin. Mm gure eskudagoak beraz larumatean Donostian uh, jakin araziko du kainaen uh, magreko zer pentsatu duen a artean eskerak Angeloiak bide gorekin he uh, egonik ni eskeraga. Bale eskerri asko zuei. Hiz eta putz, atxaldeko bostetatik seietara Arantza idedearekin irratietan. Eta segitzen hogo hitzeta putz emankizunean uh, bilharko hitzzogdu bat, Aipatzeko ordua delarik. Matkin perezekin, atxaldeon. Atxaldeon anta. Biak, geixo? biha geixo, izango da. Geixo, pshkat, bedezibat, ba, kisu, entuzteno gu hor izango dela azte buruntan, hor da nore ipatuko dugu gukaren oski uh, geixo emankizunean, eta hor terako, etruko dira uh, azte buruntan desafio hori uh, landuko duten bi parteide, David Ondar zaldetik, eta uh, aian da etxerri bestaldetik, biak beren taldea muntatu dute, do beren Davidak bak eta aian da ek lagu matekin, eta aipatuko dugu dute nola prestatzen Aste bururi, izan uh, e materialki, izan beren buruan, demoralen aletik, tabak. Musika txiroaldia, aste lehenen ari patu ginen justu kizudek mm -hmm. ilan, uh, sortzi oren kantu bat osatzeko, yeah. gai batetik abiaturiko estiralean emango duzuena eta... Hora indik da? Hora indik da, e da? da gaur azken epea da igun orduan, gaur ereditan hango dugu, no, eh? uh, eta ara ez zuen lagunekin ez bauzua ino izena eman, demora ino bauzue, uh, bat betetzeko, bilinotartzen du, uh, Facebooken edo interneten atxamaten nahe jeski uh, eta ara, ez zuen beharik uh, geasko talde bat izan izatea aldena gotik duztu lagumatekin etorri, izena eman eta ara, ez teburuntan muska egine Kontserbatoriotik, pasatzea, ez da behartua? Ez da bate behartua. Ah, Ado uh, bat ere pasatzea dela oztik. Bon, pixkata, gaiteko, azkenan deneri, dekia dela, jostatzeko bai. gugoa duten. Hori da, jostatzeko gugoa da, bai, egia da, muskarekin jolaztea da, sempliki, eta azte buruan muskaitea gai batean enguruan, sempliki hori da, azkenan. Bu, bon, biharbintzat uh, gomitea eta parte hartzaile batzuk egin aipatko zu behatziontan, geixo emankizu den zuzenean, mm -hmm. kanto batekin agurtzen grazinekin. Uh, zuten, no? Ben, zuen, zeugun uh, uh, goliat, Davideen uh, bakarlaritalea, horra baitu, nore ino, nore ino, nore ino, kantua. Eben, txau, egin agurtzen gira, adio bat egin. knocked bederatzietan eta musikatxilo aldian ni zen emaiteko ordua du ze oraindik gau erdi arte. Oste guna bihar Fred Berruetekin itzordua, liberen azken diskoa entzunaraziko dauko bihar, eta Maia Murua gare gurekin izango da, kantuzkantua ipatzeko, eta beste gauza initz sorpresak biharkoa txikitzen, sehiak, mentuz uskal irretietan.